Higande, hundan, elduden oh, higandean, eh, bertu saio bat antulatu da itxasun, aitok ah, sarasua zenaren eh, oroimenez, eta eh, ba, parada hori baliatu dugu, desetakuru hartu dugu. Maia alaskarai, beraz eh, aitok sarasua zenaren eh, bizilaguna. Eh, Zurekin, eh, mintzatzeko, eh, aitorek zuen eh, gaitzoktaz, eritasunoktaz, ban ipel lindau deitzen da. Bon, eh, egunon lehenikoa Egun bat hitz. Egonipen lindau eraz uh, sindromea, aipatzen dugu. Erten aldaukuzu uh, zer den, uh, nik eritasun genetiko bat hori da? Uh, bai, uh, gene bat da, unkiti adena. Uh, eta nahi ba uzie, gen, gene horrek uh, ez du uh, tumoreak, bada dugu gene bat um, saiesten duena Tumorean hei eta gene nola ezten behar bezala martxan, ebe tumoreak garatzen dira UBHL eritasuna duten jenden e, tan. Jena e, du e, nun ateratzen dira tumore horiek? Beraz, ateratzen dira espezifikoki e, organo batzuitan, horiek ezautia dira, gehienetan, ateratzen da gintzuhinetan, Uh, begian ere, uh, usu ikusten da, eta buruan. Uh, gero muinean ere, bizkarreko muinean agertzen da, eta beste organo batzuetan, izaiten alda pankreasa, izaiten alda baxabiretan, bon, beste leku batzuetan, beinan geienetan, agertzen da buruan, uh, giltzuhinetan, eta begian. Eta hogek, tumoreorek, zeh hondurio, kaiten alduta. Ordoan, dependitzan du, zeunkitzen duten, mande zaun begian barin badira justu uh, zaino uh, gainean uh, erdi-erdian, be biztag altzen alduzu, begi batetik, eta bi barin baduzu, be bi etan. Edo bestenez, uh, tumore hoiek, bo kiste bat isu uh, dute usu inguruan, eta ordian uh, be uh, deskolatzen da, retina, eta olako gauzak zaiten dira biztan, buruan ben handituz ziren euh, belloak presjonan jartzen da, ordan burukomina handiak izaiten dira zure gurika eta unkitzenaldutet eta muinia nabendependitzen bon, dut zerikutan kokatzen diren bainan afektatzen al dituzte zure membroak edo gainekoak edo euh, edo sangoak ere eta gintzurrinetan be kentzen direlaik aldi guziz, bon funtzionatzen aldu uh, kentzen barin badioguz zati bat, baina uh, problema da uh, tumore horiek bereziten direla, eta orduan uh, ba, pixkanakak gitzurin oso bat kentzen alda, edo bilak. Egan haidu, kongetuki, eridenaren uh, dela kontrolak beti, beti, beti. Ba hori da, UBHL eduen uh, gaitza duen batek, badaki, Eritzen dela, baina ez da seendatuko. Eritasun hori gelditzen da, gelditzen da, garatzen alda, beraz, zahar, zahar, eta berriz ginen dela beste organo batian edo organo berdinean. Hori eberaz genientikoa da, eta da, aharroa den erritasun bat, eta ez denabekoa da, bizik ezagutua ere, ogek ere ondoriak baditu, ezagutza falta ogek. Bai, ondurioak baditu zitu, ordoan, gaiten da, guti gora berao, eta ma sei mila kasuetatik batek baduela, baina gehiinetan ez da detektatua. Aharua da biziki, eta ez da biziki ezagutua, medikuek ere guti ezagutzen dute, eta ez dute bortxas pentsatzen eritasun hori. Hoi, agertzen denean. Bi organo diferentetan ukan barin baditu tumoreak, edo berriz etorri badira, edo zure familian barin badan horbaitu kandituenak, nahiz da, hori ere berria izaiten alden, zu izaiten aldzira lehena familian, baina olakoetan hasten dira uh, ikertzen zer eta zundengi berean, eta olakoetan da dagertzen. Megia da uh, guti direla afektatuak eta ondorioz biztan dena uh, uh, betratamenduak eta estiratxemanak. Senda Bide beraz eh, el kartea aipatzen dugu, eh. Euskal Herriko Euskal Herri mailan eh, muntatua duzuena. zer da ikerketaren laguntza bereziki? Beraz, batira helburu desberdinak. Lehenik uh, be, gaitzuri bizi duten jenden artian, fe, informazioa partikazia. Ze informazioa ze ki saila da okaiten. Lehen jandutan bezala, medikoek ez dutela koesta Eta beraz, xekatu behar duzu beti. Eta uxu, suak duzu medikoa informatzen. Eta, bo, orduan, lehen elburu aurrida... Uh, informatzia medikoak ere eta, eta informatzia pazienteak biztandena eta jakitia zer diren egin behar dituzten uh, gauzak horrekin eh, bizitzeko gero biztandena elgarri susten eta laguntzia bizik kalitateo bebatenuk aiten eta gero uh, bai, bai, beste bi helburu bat da uh, tratamendoan ikerkuntza Eta bestea da mundu mailan, pixka bat koordinatzea zerbait eta elkartzea diren datu eta informazioa guziak bai. Elkartea haipat ezagun, senda bide, beraz, webgune, webgune bat bada ere haipatzen aldaukuzu? Bai, beraz, elkartea joan den urtean sortua da. Eta be, batez ere olako gauzen gainean egindugulan guaiarte, blog baten muntatzen. Eta E beraz gure gonka da uh, nagin nuke uh, ikerketa genetikoa bultztu. E, ikerketa genetikoa zenko, uh, gauza berri begia da beraz uh, munduan ez da ohino emaiten Asia da oain dela ama urte olako zerbait beraz uh, beste gaitzetan ere biziki gutxi emaiten den zerbait da. Uh, gure kasuan, Gen bat da unkitea, beraz, olako gaitzak daitzen dituzte mono-geneikoak. Beraz, emaiten du, ikerketa genetikoa emaiten aldela, erreskio, uh, gene bat bera delako uh, afektatua. Eta oartu gira, eskoalerrian badirela ere uh, laborategiei batzuk haintzinatuak, uh, Bat, bada, eman ezagun, hiruñan hortan dena uh, laborategi bat, badugu beraz hemen leku bat, horrena e maiteko, bada ere donostian, beste zentro bat uh, gure laguntzeko prez dena, eta, eta laborategi hoiek uh, ben prez dira lan horrena e la era maiteko. Gauza da, berdela uh, fondua katsimaga. Beraz, uh, webgune hori, justuki, uh... Bon, alde batetik jendea informatzeko, eta bestetik eh, dirua eta jendean elkaartasunaren beharra duzola ekonomiko ki ere. Bistandina, uh, bai eta ba, kundeen laguntza behar dugun beh, eta zentroen laguntza behar dugun uh, dienden indientifikatzeko, baina informazioak ere pasatzeko, uh, gure laguntzeko eman segun huaia izanagira begiratzen uh, mundu mailan, ezpeita koordinazioan ahondirik, nun Eta nolako ikerketak eramaiten dituzten. Anitzetan, ba dira anitz publikazioneme, eh? anitzetan publikazionekoiek, ez dira egiazko ikerketak, dira hola kasu batzuk direnak, eta beraz dira batzuek batzuak elagondungituzte pixkat sekatzen nun diren, estatu batuetan dira, beraz geienik hori ikertzen ahi direnak. Eta gero, uh, biztan dena holako proiektu batek, eran nahi du, uh, konkretuki, eran nahi du, uh, urtean, man nahi baduzu pertsona bat ezari lanian, etengabe, uh, biruz baten, xekatzen, uh, beh behar da materiala, behar da pertsona bat, behar da gora bera, uh, bestakit, bederen, behar eta mar mila euro uh, urtean, holako zerbaiten, maiteko bai maiteko, behar da. Eta behar da, elkerizita honen bukatzeko, uh, Elduden igandean, eh, da bada itzok du bat, behtsu saio bat, haito eh, jen eh, oro imenez. Bego da horre parada izanen da, elkarteari eh, el eh, oiahtzuna emaiteko. Eh, bon, alde batzitzik, kitaldi eh, hori haipatzen aldaukuzu, bitzaz, zahizan den hm da bertso bat, antolatua dena euskararen gurtaroaren baitan eta heribako txian ekintza kultural bat hautatzen e, dute eta nik uste dut autatu dutela itxasun bertsu saio baten egitea, manera ofizialean, uste lehen aldia dela, itxasun uh, ola, uh, manera ofizialean antolatzen dela bertsu saio bat. Eta bai aitzakiori hartu dute, pixkata aitorreta zoroitu, zoran um, antolatzeko. Beraz dinen dira lau bertsulari bigizon eta biemazte, uh, Amet Xarzadius Andoni eganea, hainoa uh, giriaz aldegi eta beraz uh, madiz arashua. Txamayena Laskarai, uh, Milisker? Eta besta dibatazte? Ah be, izuek eskerzen zituzet, <'ha>